A szerelmes Izabella János pápa asztala A Szent Angrikol templomot teljesen újjáépítették. A bencések székesegyházát, a ferencesek templomát, valamint a domonkos és az ágostorrendiekét megnagyobbították és tatarozták. A Jeruzsálemi Szent Jánosról nevezett ispotályos testvérek pompás kommendát építettek. A pénzváltók terén túl a Szent Antalnak ajánlott új kápolna emelkedett, és már ásták a leendő Szent Dezső templom alapjait. Búvil már egy hete járta avignon de nem ismert rá a városra, és semmit nem tudott fellelni, az ott töltött idők emlékeiből. Minden sétája újabb meglepetéssel szolgált, és minden, amit látott, ámulattal töltötte el. Hogyan változhat meg ennyire egy város nyolc esztendő alatt? Mert nem csak szentélyek nőttek ki a földből, vagy öltöttek másféle homlokzatot, és hivalkodtak mindenfelé tornyaikkal, csúcsíveikkel, ablakrózsáikkal, meg a téli nap fényétől halvány aranyszínben játszó fehér kőcsipkéikkel, amelyek között a rón felől érkező szél dalolt. A város minden pontján hercegi paloták, főpapi szállások, középületek, a meggazdagodott polgárok házai, a Lombard társaságok bank fiókjai, raktárak és üzletek sorakoztak. Mindenfelől a kőfaragók alapácsok lankadatlan, szorgos, az eső kopogásához hasonló lármája hallatszott. A lágy kövön koppanó fém milliónyi apró ütése, amelyek nyomán a nagyvárosok épülnek. Az utcákon nyüzsgő sokaságot gyakran félre valamelyik bíboros kísérete. Ez a tevékeny, életerős serény tömeg mindenütt kőszilánkokon, fűrész és mészkőporban lépkedett. Ha a hatalom cipőjét az építkezések törmeléke szennyezi be, ez a gazdagság korszakának a jele. Nem, úg, de Beauville valóban nem ismerte fel a várost. A mistrál nem csak a munkálatok porát fújta a szemébe, hanem egyre újabb káprázattal vakította el. A föld legnagyszerűbb portékáival, a legdúsabb bársonyokkal, sejmekkel, aranyszövetekkel, a legdrágább passzomány hímzésekkel zsúfolt üzletek mindegyike azzal hivalkodott, hogy a szentséges atyának vagy szent kollégiuma eminenciásainak a szállítója. Kegy tárgyak melkeresztek, püspöki pásztorbotok, gyűrűk, ostyatartók, tartók, szentségtartók, kehelytányérok, valamint tálak, kanalak, kejhek, tiarával vagy bíborosi címerekkel ékes fedeles serlegek halmozódtak, az ötvösök, a szienai Tauró-korbó kereskedő és Kasett mesterboltjának polcain. E töménytelen templomhajó, boltív kolostor fogadóterem díszítéséhez festőkre volt szükség. A három pierre, pierre de puy, Pierre de Carmelére és Pierre Godrak. a tanítványok seregével kente az aranyat, az azurkéket meg a kármint, és festette a zodiákus figuráit a két testamentumból vett jelenetek köré. De a szobrászoknak is sok dolguk volt. Spoletói Makioló mester magyar tölgybe faragta majd aranyjal borította a szentek képmásait. A járókelők mély meghajlással köszöntöttek egy férfiút, aki bár nem volt bíboros, épp akkora tekintének örvendett, mintha az lett volna. Ezt az embert a mérőrudakat és hatalmas pergament tekercseket cipelő katolikusok és szolgák hada kísérte. Guillaume de Cucuron volt a vezetője a pápai építészeknek, akik 5000 aranyforintnyi, mesébe illő költséggel 1317 óta újjáépítették Avignon-t. Az egyház e fővárosában az asszonyok szebben öltöztek, mint bárhol másodta a világon. Igaz, gyönyörűségére szolgáltak minden szemnek, amikor fázékonyan és nevetgélve, szörmés köpenyükbe burkolózva, zsorozsmázás után kitódultak a templomból, sétálgattak az utcán, járták a boltokat, miközben a gáláns nagyurak és szemfüles klerikusok valóságos udvara sürgölődött körülöttük. Olyan asszony is akadt, aki kart karba öltve mutatkozott egy-egy kanonokkal, vagy püspökkel, és miközben fesztelenül összeszokott léptekkel sétálgattak, a két földigérő hosszú ruha, a fehér port, seperte. Az egyházi kincstár minden emberi tevékenységet felvirágoztatott. Újabb bordélyházakat kellett nyitni, és az örömleányok negyedének határait kiterjesztették, mert az avinyont elárasztó szerzetesek, páterkák, deákok, diakónusok és aldiakónusok nem mindegyike szent módjára. A konzulok szigorú rendeleteket függesztettek a címeres pajzsal ellátott póznákra. Megtiltatik az utcaleányoknak, valamint a kerítőknek, hogy tisztes utcákban lakjanak, hogy tisztességes asszonyok módjára cicomázzák magukat, hogy nyilvánosan fátylat viseljenek, vagy a boltokban kézzel illessék a kenyeret és gyümölcsöt, mert ez esetben kötelesek megvásárolni a megérintett árut. A férjezett kurtizánok kiutasítatnak a városból, és ha oda visszatérnének, törvényszék elé állítatnak. A kurtizánok azonban a rendeletek ellenére is a legszebb ruhákban parádéztak, a legdrágább gyümölcsöt vásárolták, az előkelő utcákon szólították le a férfiakat, és mert gazdagok és keresettek voltak, könnyedén találtak maguknak férjet. Magabiztosan nézegették a náluk semmivel sem jobban viselkedő, tisztességesnek mondott asszonyokat, akik csak annyiban különböztek tőlük, hogy a sors magasabb rangú szeretőket juttatott nekik. Nem csak Avignon, de a környéke is átalakult. A Szentvénézét híd utolsó oldalán, a Vilnevi parton, Arnold de Viabíboros, a pápa egyik unokaöccse, Hatalmas, társas káptalant létesített, és Szépfülöp harminc évvel előbb épült tornyát már régi toronynak nevezték. De Szépfülöp nélkül, aki annak idején rákényszerítette a pápaságra az Avignoni tartózkodást, vajon létrejöhetett volna mindez? Buvilt szinte személyes büszkeség fogta el. Nem csak azért, mert hosszú évekig, mint szép fülöp kamarása némely tekintetben részesnek érezte magát a nagy király tetteiben, hanem azért is, mert kissé a maga érdemének tekintette a jelenlegi pápa megválasztását. Hát nem ő, Bóvil volt az, aki kilenc évvel ezelőtt végkimerülésig szaladgált, Carpentrasz és Orange között, hogy megkeresse a szétszóródott bíborosokat. Hát nem ő ajánlotta elsőnek Düésbi Borost a francia udvar jelöltjéül? A követek szívesen hiszik, hogy eredményesnek bizonyult küldetésüket maguk kezdeményezték. És Bovil most útban a Díszlakomára, lakomára, amelyet 12. János pápa az ő tiszteletére ad, abban a hitben, hogy mellét dülleszti ki, előretolta a hasát és ősz haját rázogatva prémes gallérja felett, ugyancsak nagy hangon társalgott fegyvernökeivel Avignon utcáin. Egy valami minden esetre nyilvánvalónak látszott, a szent szék nem tér vissza Itáliába. Egyszer s mindenkorra végeztek az előző pápaság alatt szövögetett ábrándokkal. Csak háborogjanak a római patriciusok, csak fenyegessék 12. Jánost egyházszakadással, meg ellenpápával, aki valóban Szent Péter trónját foglalja majd el, ha ő nem tér vissza az örökvárosba. A hajdani káori polgár csattanós választ adott a római hercegeknek, ugyanis a megválasztása óta szétosztott 16 bíborosi kalapból, Csupán négyet juttatott nekik. A többi piros kalap francia fejre került. Látja, grófuram, mondotta János pápa, néhány nappal előbb az első kihallgatás alkalmával buvilnak, azon a suttogó hangon, amelyel, mint az egyház feje, a keresztény világot kormányozta. Látja, grófuram, az ellenségek ellen barátokkal kell kormányozni. Azok az uralkodók, akik napjaikat és erőiket azzal vesztegetik, hogy megnyerjék ellenfeleiket, elégedetlenné teszik igaz támogatóikat, és csak árulásra mindig hajlandó, hamis barátokat szereznek. Arról, hogy a pápa Franciaországban akar maradni, bárki meggyőződhetett, aki a régi püspökség terén épült várkastét látta. A nagyszerű épület csipkésmelvégyeivel, tornyaival és bástyáival uralkodott a városon. Falain belül tágas kerengők, fogadótermek, pompásan berendezett lakosztályok váltakoztak, és a helységek azúrkék mennyezete akár az égbolt csillagokkal volt telehintve. Két ajtón álló őrizte a külső kaput, kettő a második kaput, öt, a harmadikat és még tizennégy a többi bejáratot. A palota marsalja negyven futárnak és 63 poroszlónak parancsolt. Mindez nem ideiglenes letelepedésre vall, gondolta Bóvill, amikor a palota kapujában reávárakozó marsal nyomában megindult a termek során keresztül. Hogy János pápa kiket választott kormányzásának támogatására, ahhoz buvilnak elegendő volt meghallgatni, a sajem kárpitokkal díszített nagy ebédlőben, az arany meg ezüst edényekről szikrázó asztalok mentén elhelyezkedett előkelőségek nevének felsorolását. Avignon bíboros érseke Arnaud de Via, A pápa egyik nővérének a fia volt. Gosselin Dues, a római egyház bíboros kancellárja a keresztény világ első minisztere. Ez a bíborába ugyancsak jól beburkolódzó, vastag, erőteljes férfiú fia volt a pápa édes testvérének, Pierre Düéznek, akinek ötödik fülöp adományozott nemességet. Ugyancsak a pápa unokaöccse, Raymond Leroux boros, Egy másik unokaöccse, Pierre de Vicky vezette a pápai házat. Ő rendelkezett a kiadásokra szánt összeggel, irányította a két pékmestert, a négy pincemestert, az Istálló meg a Kovács mestereit, a hat kamarást, a harminc káplánt, az átutazó zarándokok tizenhat gyóntatóját, a harangozókat, a sepregetőket, a vízhordókat, a mosónőket, az orvospatikusokat meg a borbélyokat. Az asztalnál ülő unokaöcsök között bizonyára nem az Itáliába kinevezett utazó legátus volt a legjelentéktelenebb. Bertrand de Pugé Biborosról azt csuttogták, de ugyan kiről nem suttogtak itt, hogy törvénytelen származású, és hogy Jacques Duéz nem nemzette 40 évvel ezelőtt, amikor még el sem hagyta szülőföldjét, kversit. János pápának minden rokona a másodfokú unoka testvérekig lemenően ott anyázott balotájában, és asztalánál élt étkezett, sőt, közülük kettő az ebédlőterem alatt elrejtett fél emelet lakott. Mindnek akadt elfoglaltsága, egyiket a száz nemes lovak közé sorolták be, a másik az alamizsnát osztogatta, a harmadik, mint az apostoli kamara magisztere, az egyházi jövedelmekkel, annatákkal, a papságtól beszedett királyi Désmával, segélyekkel, jótékonyságra szánt összegekkel, hagyatéki illetékekkel és a szent penitenciária bevételeivel foglalkozott. A pápai tartás több mint 400 szeméből állt. Évi költségvetéssel meghaladta a négyezer forintot. Amikor nyolc évvel korábban a Leoni Konklávé egy erőtlen, összeaszott aggastyánt emelt Szent Péter trónjára, azt várva, sőt remélve, hogy az új pápa a rákövetkező héten kileheli a lelkét, a pápai kincstár üresen tátongott. Az elmúlt nyolc esztendő során ugyanez a töpörödött öregember aki, mint szélkergette tolpihe életének útján, oly jól intézte az egyház pénzügyeit, oly alaposan megadóztatta a házasságtörőket, fajtalankodókat, vérfertőzőket, tolvajokat, bűnözőket, rossz papokat és erőszakban védkes püspököket, oly drágán árulta az apátságokat, Oly szigorúan ellenőriztette az egyház jövedelmeit és javait, hogy a világ legnagyobb bevételét mondhatta magáénak, és minden lehetősége megvolt, hogy építsen egy várost. Családja tagjairól bőségesen gondoskodhatott és uralkodhatott általuk. Nem fukarkodotta a szegényeknek szánt adományokkal, sem a gazdagoknak kijáró ajándékokkal. Látogatói ékszereket meg aranyból vert, szent érméket kaptak, amelyekkel megszokott szállítója, a zsidó, bonkör látta el. Magas támlájú hatalmas karosszékében, inkább elrejtőzve semmint ülve, lábát aranyszínű sejemmel bevont, duzzadó két párnán nyugtatva, János pápa házigazdaként elnökölt, a hosszú asztal mentén elhelyezkedett vendégsereg között. A egyszerre volt konzisztórium és családi ebéd. A pápa jobbján ülő buvil megigézetten bámulta a szentatját. Mennyire megváltozott a megválasztása óta? Nem külsőleg. Az idő alig hagyott nyomot a hegyes álló, ráncos, mozgékony, keskeny arcom. A szörmével szegett csapka alatt megbúvó koponyán. A szempillai szemöldök nélküli apró, szemen, a feltűnően vékony szájon, amelynek felső ajka kissé besüppett a fogatlan íny alá. 22. János könnyebben viselte nyolcvan évét, mint sok más az ötvenet. Sima, pergamentszerű bőrrel borított kezének minden izülete szabadon mozgott. Átalakulását inkább magatartásából, hangjának árnyalataiból és megjegyzéseiből lehetett megítélni. Ez az ember, aki bíborosi kap, kalapját egy hamisított királyi levélnek, két esztendeig tartó alattomos intrikának, választási vesztegetéseknek, végül az egy hónapig színlelt, gyógyíthatatlan betegségének köszönhette, most, mintha Isten földi helytartójaként új lelket kapott volna. Elérkezett az emberi becsvágyak legmagasabb csúcsára, megszabadult a vágytól, hogy bármit is kívánjon önmaga számára, és most minden erejét, azt a félelmetes agyműködést, amely idáig vezette, teljesen megtisztult módon, csakis az egyház általavélt javának érdekében használta fel, és mennyi energiát fordított feladatának megvalósítására. Akik annak idején abban a reményben választották meg, hogy hamarosan háttérbe vonul, és eltűri, hogy nevében a Kúria kormányozzon, azok közül most bizony sokan szánták-bánták akkori szavazatukat. 22. János ugyancsak megnehezítette az életüket. Valóban hatalmas uralkodója lett az egyháznak. Minden foglalkoztatta, mindenben döntő szava volt. Az elmúlt év márciusában nem habozott kiátkozni Németország császárát, Bajor Lajost. Így módon megfosztva őt koronájától, és szabaddá téve a Szent Császárság trónját, amely után annyira áhítozott a francia király és Valois Beleavatkozott a keresztény uralkodók között túló viszályokba, és egyetemes pásztori küldetésénél fogva emlékeztette őket arra, hogy feladatuk a béke fenntartása. Ez tájt az akvitániai kérdést tanulmányozta, és a buvilnak engedélyezett kihallgatások során már leszögezte, hogy ebben az ügyben mit szándékozik tenni. Franciaország és Anglia uralkodóját majd felkérik, hogy hosszabbítsák meg a Kent grófja által Láréolban aláírt, decemberben lejáró fegyverszünetet. Baloá nagyúr nem veheti igénybe a 400 fegyverest és 1000 ípuskás újoncot, akiket negyedik Károly király küldött, a legutóbbi napokban berserákba. Edvárt királyt viszont erélyesen figyelmeztetik, hogy a lehető leghamarabb hódoljon hűségesküvel a francia király előtt. A két uralkodónak kötelességévé teszi, hogy kölcsönösen, szabadon engedjék az elfogott gaszkony nagyurakat, akiket semmiféle megtorlást nem érhet azért, mert az ellenfél pártjára álltak. Végül a pápa írni fog Izabella királynénak, és felkéri, hogy minden erejét latba vetve igyekezzék helyreállítani az egyetértést férje és fivére között. Akár csak Buvill, János pápa sem táplált híú reményeket a szerencsétlen királyné befolyásával kapcsolatban. De ha a Szent Atya közvetlenül hozzáfordul, ez kétségtelenül kisé helyre billenti tekintélyét, és ellenségeit meggondolásra készteti, mielőtt még továbbra is rossz bánásmódban részesítenék. 22. János a továbbiakban azt javasolja majd Izabellának, hogy békeküldetésben utazzék Párizsba. Vegyél részt a békeszerződés megszerkesztésében, amely szerint az akvitániai hercegségnek csak egy keskeny part szegélye, Szánc, bordeaux Dax és Bajon városokkal marad Anglia birtokában. Ez szerint Valoá grófjának politikai törekvéseit, Robert D'Artoa mesterkedéseit, Lord Mortimer titkos vágyait, a Szent atya legmagasabb segítsége fogja támogatni. Bovél küldetése első részének eredményével elégedetten jó étvágyjal falhatta az ezüstányérján halmozódó, ízletes, illatos, zsíros angolna pörköltet. Az angolnát a tóból kapjuk, jegyezte meg János pápa. Ízletesnek találja, Bovél uram! A kövér buvill teli szája miatt csak elragadtatott pillantással tudott válaszolni. A kitűnően vezetett pápai konyhán még a pénteki étrend is ritka élvezetnek számított. Húszféle módon elkészített húszféle mártással leöntött friss tokhal, norvég tőkehal és orsóhal járt körbe a csillogó tálakon. Árboá borra, mint az olvasztott arany csorgott a fém poharakba. A sajtok mellé burgundia, lott és a rónvidék fajborait kínálták. A szentatya fogatlanínyével elmajszolt egy csuka csukapástétomot, és elszopogatott egy kupányi tejet. Ennyi elegendő is volt számára. Fejébe vette, hogy a pápának csak fehér színű ételeket szabad fogyasztania. Bovil egy másik és nem kevésbé kényes tárgyalásra váró feladatot is kapott, Valoánagy úrtól. Egy jó követ mindig megkerüli a fogaskérdéseket, és ezért Bovil abban a hitben, hogy roppant ügyesen kezd hozzá, megszólalt. A legszentebb atyánk, a francia udvar élénk figyelemmel kísérte a két évvel ezelőtt tartott, a szentséged legátusa vezette Valladolid izsinatot, ahol elrendelték, hogy a papság kergessel el ágyasait. Mert, ha nem engedelmeskednek, folytatta János pápa pergő folytott hangon, két hónapig megvonják tőlük jövedelmük egyharmadát, két hónappal később a kétharmadát. És ismét két hónap múlva az egészet! Valójában, gróf úr, az ember bűnözik, még ha történetesen pap is, és jól tudjuk, hogy soha nem jutunk el odáig, hogy megszüntessünk minden bűnözést. De azok, akik makacsú ragaszkodnak vétkeikhez, legalább megtöltik pénzes ládáinkat, és pénzük lehetővé teszi, hogy jót cselekedjünk. Azon kívül így sokan elkerülik, hogy botrányaik nyilvánosan is lelepleződjenek. És a püspökök sem vesznek részt többé törvénytelen gyermekeik keresztelőjén, meg esküvőjén, ahogy szokták. Buvél e szavaknál hirtelen elvörösödött. Okos dolog volt-e törvénytelen gyermeket emlegetni Puzset bíboros jelenlétében. Helytelenül cselekedett. De látszólag senki nem figyelt fel rá. Bové sietve folytatta mondókáját. De mi az oka a legszentebb atyánk, hogy súlyosabb büntetést szabnak azokra a papokra, akiknek ágyasa nem keresztény? Ennek oka roppant egyszerű, felelte János pápa. A határozat főkép Spanyolországra céloz, ahol igen sok mór él és ahol papjain könnyen szerezhetnek olyan társat, akit cseppet sem zavar, ha a tonzúrással paráználkodik. Könnyed mozdulattal váltott helyet a nagy karosszék öblében, és keskeny ajkán futó suhantát. Megértette, hogy a francia király követe hová akar kijukadni. Ezért most gyanakodva, ám ugyanakkor derűs lélekkel várakozott, amíg Buvil egy korty borból bátorságot merítve, erőltetett vesztelenséggel megszólalt. Annyi bizonyos legszentebb atyánk, hogy az a zsinat bölcs ediktumokat hozott, és azok igen hasznosak lesznek számunkra a keresztes hadjárat idején. A mórok ellen vonuló hadainkat sok pap és alamizsnás fogja kísérni, és bizony, gonosz dolog lenne, ha éppen ők mutatnának példát a rossz magaviseletből. Mivel a keresztes hadjárat szót végül is kimondta, Bovil már is könnyebben lélegzett. János pápa félig lezárt a szemhéját, és újjai hegyét egymáshoz érintette. De az is gonosz dolog lenne, felelte megfontoltan, ha ugyanez a fajta szabadosság kezdene elbúrjánzani a keresztény nemzetekben, mi alatt seregeik a tengeren túl hadakoznak. Mert mindeddig úgy tapasztaltuk, Rófura, hogy amíg a népből választott legderek harcosokból álló hadak valahol távol verekednek, a királyságokban minden bűn virágzásnak indul mintha az erő távozásával az a tisztelet is eltűnne, amelyel Isten törvényeinek tartozunk. A háborúk a bűnözés nagy lehetőségeit teremtik meg. Valóan úr még mindig olyan szilárdanó hajtja ezt a keresztes hadjáratot, amellyel meg akarja tisztelni pápaságunkat. Nos, a legszentebb atyánk, kis Arménia követei, tudom, tudom... Távolította el, majd közelítette ismét egymáshoz soványújai hegyét János pápa. A követeket én küldtem, Valóá úrhoz. Mindenfelől azt halljuk, hogy a mórok a partvidékeken. Tudom, a jelentéseket egy időben kapom meg, Valóá nagyúrral. A hosszú asztal mellett minden társalgás félbe szakadt. A buvilt kísérő Pierre de Mortmart püspök, akiről úgy hírlet, hamarosan Bíboros lesz, fülelni kezdett. De mindegyik unoka, és rokon, prelátus és magasrangú tisztségviselő ugyanezt tette. A kanalak úgy csiklottak a tányérok alján, akár a bársonyon. A Szent atya furcsán erélyes, de szintelen hangú susogását, Nehéz volt megérteni, és hogy kisé távolabbról is hallani lehessen, kellő gyakorlatra volt szükség. Valóban a itt mély atyai szeretettel kedvelek, ráved bennünket a tized jóváhagyására, de ezt a tizedet mindeddig csak arra fordította, hogy megszerezze Akvitániát, és támogassa jelöltségét a Szent Császárságra. Ezek nemes vállalkozások, de egyiket sem nevezik keresztes hadjáratnak. Korencsen vagyok bizonyos benne, hogy a jövő évben ismét jóvá hagyom a tizedet, gróf uram, de még kevésbé a hadjáratra kért rendkívüli adót. Buvil számára ez kemény csapás volt. Ha csak ezzel tér vissza Párizsba, Charles ugyan csak ugyancsak bőszharagra gerjed. Legszentebb atyánk, szólalt meg erőltetetten rideg hangon. Való valamint károi király is úgy látta, hogy szentséged nagyra értékeli azt a kereszténységre váró dicsőséget. A kereszténységnek az a dicsősége, kedves fiam, ha békében él, szakította félbe a pápa, gyengéden rálegyintve buvél kezére. De merénylete a keresztényi béke ellen, ha igaz hitre akarjuk téríteni a hitetleneket, és ha az eretnekség ellen harcolunk náluk. Eretnekség, eretnekség, susokta János pápa. Előbb a saját nemzeteinkben virágzó eretnekséget gyomláljuk ki. Ne foglalkozzunk a szomszédunk arcán nőtt kelés kifakasztásával, amikor a miénket a lepra marja. Az eretnekség az én gondom. Úgy vélem eléggé értek hozzá, hogyan kell üldözni. Ítélő székeim működnek, de hogy végképp kiírthassam, ahhoz nem csak a papjaim, hanem a keresztény uralkodók segítsége is szükséges. Ha Európa lovagsága megindul kelet felé, az ördög szabad teret kap Franciaországban, a spanyol országokban és Itáliában. Ugyan mióta húzzák meg magukat a katárok, az albigensek meg a spirituálisok? Miért daraboltam fel a Toluzi nagy egyházmegyét, ahol menedékre leltek? Miért alkottam tizenhat új püspökséget Dél-Franciaországban? és talán nem az eretnekség hajtotta a kegyelmetek kis pásztorait, akik bandákba verődve alig néhány éve egészen városunk faláig eljutottak? Ilyen kort nem lehet kiírtani egyetlen nemzedék alatt. Hogy végezhessünk vele, meg kell várni az unokák fiait. A jelelévő főpapok mindegyike tanúsíthatta, hogy 22. János mi kérlelhetetlen szigorral üldözi az eretnekséget. Bár rendelkezése szerint az emberi természet apró vétkeit anyagiak ellenében elnézték. A szellem eltévejedéseinek megtorlására fennel lobogtak a mágiák. Előszeretettel idézték Bernard de Ferenc Ferences szerzetes szavait aki harcba szállt a domonkosrendi inkvizícióval, és vakmerősége odáig terjedt, hogy avinyomban prédikált ellene. Ha Szent Péter és Pál visszatérne a földre, hirdette, ők sem menekülhetnének az eretnekség gyanújától, ha a vádlók megidéznék őket. Deliszi őt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Ezzel egy idejűleg azonban a Szent Atya elősegítette néhány különös és élénk intelligenciája sugalta eszme terjedését, amelyek a pápai trón magasából érkezve nagy vízhangot váltottak ki a teológiai fakultások doktorainak körében. Többek között tagadón nyilatkozott Szűz Mária szeplőtelen fogantatásáról, amely természetesen nem dogma, de általában elfogadott tétel. Legfeljebb annyit ismert el, hogy az Úr születése előtt megtisztította a szüzet, de hogy pontosan mikor jelentette ki, ezt nehéz meghatározni. 22. János szerint az üdvözültek csak az utolsó ítélet napján és azután részesülhetnek Isten boldogító színelátásában, módon tagadva, hogy jelenleg emberi lelkek lakoznának a paradicsomban, következésképp a pokolban. A teológusok többsége kisé kénkőszagúnak érezte az ilyen tanításokat. És éppen itt, ennél az asztalnál ült, font Freud volt apátja, a fehér bíborosnak nevezett Jacques Fournier, Cistercita szerzetes aki apologetikus tudományának minden forrását felhasználva igyekezett támogatni és igazolni a Szent Atya vakmerő téziseit. A pápa tovább beszélt. Tehát, gróf uram, ne aggódjék annyira a mórok eretneksége miatt. Őriztessük partjainkat a hitetlenek hajói ellen, de bízzuk őket a mindenható úristen életére mert végső soron mégiscsak az ő teremtményei, és kétségtelenül valamiféle szándéka van velük. Kiállíthatja közülünk azt, hogy tudja, mi történik a lelkekkel, amelyeket még nem érintett a kinyilatkoztatás malasztja. Azt hiszem, a pokolba kerülnek, felelte naívan bovil. Pokol, pokol, suttogta a törékeny aggasztján vállat vonva. Ne beszéljen olyasmiről, amiről nem tud. És ne akarja velem elhitetni, elvégre régi barátok vagyunk, Búvél uram, hogy Valoá nagy óra hitetlenek üdvössége miatt kért egy millió kétszázezer livr segélyt. Egyébként tudomásom szerint Valoá grófja sem vágyik oly erősen arra a keresztes hadjáratra. Őszintén szólva, legszentebb atyánk, szólalt meg kisíté továzva buvil, bár nem vagyok oly jól tájékozott, mint szentséged, mégis úgy tűnik. Ó, az ügyetlen követ, gondolta János pápa. Az ő helyében én még magammal is elhitetném, hogy valóan már összegyűjtötte seregeit, és nem adnám alább háromszázezer livrnél. Megvárta, amíg buvil végképp belegabolyodik a mondatba. Mondja meg Valoán úrnak, jelentette ki végül, hogy mi lemondunk a keresztes hadjáratról, s mert úgy tudom, hogy ők egyelmességen nagyon engedelmes fiúként veti alá magát Szentegyházunk határozatainak. Bizonyos vagyok benne, hogy fejet hajt. Bové roppant szerencsétlennek érezte magát. Kétségtelen, hogy mindenki hajlandó elvetni a keresztes hadjárat tervét. De nem így két mondattal és minden ellenszolgáltatás nélkül. Nem kétlem, legszentebb atyánk, szólalt meg, hogy Valóanagy úr engedelmeskedik szentségednek, de azon kívül, hogy személyi tekintélyét latba vetette, már nagy kiadásokba is verte magát. Mennyi kell Valóanagy úrnak, hogy személyi tekintéjének latbavetése miatt ne szenvedjen túlságosan? Nem tudom, legszentebb atyánk, vörösödött el Bovill. Valóan a nem bízott meg azzal, hogy egy ilyen kérdésre válaszoljak. Dehogy nem, dehogy nem, eléggé ismerem őt, és tudom, hogy számolt ezzel az eshetőséggel. Nos, mennyi? A gróf úr sok előleget folyósított birtokain élő lovagjainak, hogy felszerelhessék bandériumaikat. Mennyi? Tüzetesen foglalkozik azzal az új puskaporos pattantyúval. Mennyi bovil Sokféle fegyvert rendelt. Én nem vagyok ember és nem kérdem kegyelmettől az ípuskások puskások számát. Csak azt kérem mondja ki az összeget, amelynek ellenében valóan úr kártalanítottnak érezni magát. Mosolygott, mi alatt a másikat, mintha parázson sütögette volna. De maga buvél sem tudta elnyomni mosolyát, belátván, hogy ott romba ravaszkodásai, oly átlátszók, akár a szita. Nos, ki kell mondani az összeget, és mint a pápa, ő is suttogóra fogta a hangját. Százezer livr 22. János bólintott Sár gróf szokásos igénye Sőt, ha jól emlékszem, valamikor a firenzeiek is többet adtak neki, hogy megszabaduljanak az általa nyújtott segítségtől. A szienaiaknak valamivel kevesebbjük bekerült, hogy hajlandó legyen elhagyni városukat. Egy más alkalommal, egy Anzsú királynak ugyancsak ennyit kellett kiízadnia, hogy megköszönhesse kéretlen támogatását. Ez is csak olyan pénzszerzési mód, mint a többi. Tudja meg, Buvil, a kegyelmed valóája nagy lator. Nos, vigye meg neki a jó hírt. Megkapja a százezer livriét, valamint apostoli áldásunkat. Alapjában véve, meglehetősen elégedett volt, hogy ilyen olcsón megúszta. Buvil is megkönnyebbült, végrehajtotta a küldetését. Alkudozni a pápával, mint valami lombárt Kalmárral, valóban kínos lett volna számára. De a Atyának voltak ilyen megnyilvánulásai, és azok éppen nem a nagy lelkűségét bizonyították, csupán egyszerű felbecsülését annak, hogy milyen árat kell fizetnie a hatalmáért. Emlékszik-e, gróf ura, azokra az időkre, folytatta a pápa amikor ötezer livrt hozott nekem Valois és éppen ide, hogy egy francia bíboros megválasztását biztosítsa általa. Nos, ez aztán valóban jó kamatra kihelyezett pénz volt. Bouvill mindig elérzékenyedett az emlékein. Újra maga előtt látta az avignontól Északra elterülő párás falusi rétet, a pontérétjét, és szinte újra hallotta azt a furcsa beszélgetést, amelyet egy alacsony fal tetején ülve folytatott, egy pappal. Persze, hogy emlékszem, legszentebb atyám, mondotta. Tudja-e, hogy amikor megpillantottam szentségedet, minthogy azelőtt soha nem találkoztunk, azt hittem, megcsaltak és szentséged nem bíboros, csak egy fiatal pap jelölt, akit áruhába ült, öltöztetve küldött maga helyett egy főpap. A bók mosolyra késztette János pápát, ő is emlékezett. És az a bank üzletekkel foglalkozó szienai ifjú, az a Guccio Balioni, Guccio, Guccio aki akkor elkísérte, vele ugyan mi történt? kérdezte. Kegyelmet később hozzám küldte Lyonba, ahol az elfalazott konklávé idején igen nagy hasznát vettem. Apródom már neveztem ki. Azt hittem, később majd újra felbukkan. Ő az egyetlen, aki bár nagy szolgálatot tett nekem, utána mégsem keresett fel, hogy valami szívességet vagy egy tisztséget kérjen cserébe. Nem tudom, legszentebb atyánk, nem tudom. Visszatért szülőhazájába, Itáliába. Én sem kaptam hírt felőle azóta. Buvill zavartan válaszolt, és ez nem került el a pápa figyelmét. Ha jól emlékszem, valami rosszul sikerült házassági ügye volt, vagy álházasságot kötött egy nemes leányjal, akit anyává tett. A leány fivérei üldözték. Nem így történt? Á, a szent atya emlékező készsége határozottan félelmetesnek bizonyult. Valóban csodálkozom, ragaszkodott János pápa a témához, hogy ez a pénzügyletekkel foglalkozó Balioni, akit kegyelmed is pártfogolt, én is pártfogoltam, nem használta ki az alkalmat szerencséjének megalapozására. De végül is megszületett a gyermeke? Életben maradt? Igen, igen, megszületett, felelte sietősen buvill, valahol vidéken él, az anyjával. Egyre zavartabb lett. Nekem azt mondták, ugyan ki is mondta, tűnődött a pápa, hogy ugyanaz a kisasszony vagy úrasszony lett volna a dajkája az utószülött kiskirálynak, akit Magyarországi Klemencia úrnő poátjégrófjának régensége idején hozott világra. Valóban ő volt a Dajka? Igen, igen, legszentebb atyánk, azt hiszem, hogy ő. A pápa arcát behálózó ezernyi ráncon remegés futott végig. Hogyan? Csak hiszi? Hát nem kegyelmed volt Klemencia úrnő magzatának kurátora? És nem a legközelebb állt hozzá, amikor szerencsétlenül elveszítette a fiát? Tudnia kellett, hogy ki volt a Dajka. Buvél érezte, miként válik bíbor vörössé. Jobban kellett volna ügyelnie, amikor a szentatya kiejtette Guccio Balioni nevét. Tudnia kellett volna, hogy az emlékek mögött valamiféle szándék rejlik. A pápa ügyesebben tért rá az őt érdeklő témára, mint ő, amikor az imént a Valladolidi zsinaton keresztül akart eljutni, Valoagrófjának pénzügyeihez. A Szentatya egyébként is bizonyára kapott híreket Gucsóról, hiszen bankárjai a bárdi testvérek együtt dolgoznak a Szienai-Tolomei Társasággal. A pápa apró szürke szemét lenemvette buvil arcáról, és tovább záporoztak a kérdései. Ugye Máodár úraszony úrasszony nagy perében kegyelmednek is tanúskodnia kellett. Mi az igazság ebben az ügyben, kedves korófura? Ó, legszentebb atyánk, semmi más, csak amire fény derült. Rossz indulat, szállongó mondta, amely alól Mao urasszony tisztázni akarta magát. Az étkezés véget ért, az apródok körül hordozták a füles kancsókat, meg a kézmosó medencéket, és vizet csorgattak a vendégek újaira. Két nemes lovak hátrább húzta a szent atya karosszékét. Nagyon örültem, gróf ura, hogy viszont láttam, szólalt meg a pápa. Magaskoromat tekintve nem tudom, hogy ez az öröm megadatik-e még egyszer számomra. Bovil felállt, határozottan megkönnyebbült. Íme, elérkezett a búcsúzás pillanata, és véget ér ez a kihallgatás. És ezért távozása előtt, folytatta a pápa, a legnagyobb kegyben kívánom részesíteni, amelyet egy keresztény számára megadhatok. Személyesen hallgatom meg a gyónását. Kísérjen a szobámba!